Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av familjen med Olsson och gäster. Dagens avsnitt kommer att beta av inredning, stil och design. Och eh, vår gäst denna trevliga, trevliga fredag är Emry Strömberg. Nu sa du fredag, det är lördag. <laughs> Ja, men vi spelar in det här på lördag, men det publiceras på fredag. Aha, okej, okay, nej gud. Ah, ja. Tjena, tjena! <laughs> tjena, <laughs> jag tjena! Jag tvungen tjena. <laughs> tjena att säga det igen. <laughs> ja, tjena, tjena. Eh, välkommen Emelie. Kan du berätta lite för kort, för kort? <laughs> <laughs> lite kort om vem du är. Emelie Strömberg heter jag, är mm. 21 år, fyller 22 om typ, sådär, en och en halv månad. Mm. Eh, bor i Borås, en två på Sjöbo. Har en liten bove. Ja, uh -huh. men det låter ju superkul. Men varför tror du jag valde att bjuda in dig idag då? För att jag är bäst. Nej, ja, alltså jag vet faktiskt inte. Men alltså vi det så jäkla bra. Jag vet, <här> jag vet inte. Vad du, jag bara tar någon från gatan. Vad <här> du där? Nej, Nej, men vi klickade jäkligt bra. Alltså mm. första gången vi träffades. Så det var typ hur, hur träffades vi då? <här> ja, jag la ut en soffa på Borås Loppi, <här> så alltså, Så skriver lilla... Gumman här och bara, jag vill ha din soffa. Absolut, det bara kommer att hända. Oh my god. Men, och har du spenderat de pengarna redan? Eh, ja, det köper jag på min soffa. <här> Vad kostar din nya soffa? Alldeles så mycket. Det är nästan lite pinsamt att berätta det. Men... Pff, bara <här> göra det här. Okej, <här> vi kan gå jag. in på soffan sen. <här> ja, men, men, nu vill jag höra din bästa egenskap. Min bästa egenskap? Eh, mm. Alltså, jag tycker själv att jag är väldigt hjälpsam av mig. Mm. Eh, när det kommer till typ allting. Eh, om det är så på jobbet att det eh, är någonting som eh, strular så springer jag dit och bara shit men jag, jag tar det före mitt egna liksom. Ja, men vad jobbar du med? Jag jobbar på ett snusbolag just för tillfället. Jättekomiskt liksom. Är det det här? Aj, ja, men. Det är det. det, är det. <laughs> snusar du det själv? <laughs> Nej, jag snusar faktiskt inte. Nej, men nej. Vad konstigt var det på att säga, du jobbar ju på sprutsbolag, <laughs> vad fan. Nej, men jag var ju montör innan, uh. men så att jag bytte jobb för bara en, vad blir det, månad sen. Uh. Men alltså jag trivs jättebra, gör jag. Men, Kommer eh. ni komma ut med någon ny smak? Det vet jag inte. Oh. Jag, jag är inte den som vet jättemycket faktiskt, jag har men inte ni så länge. ligger inte det i Hökerum? Jajamän. Men du sa ju Ullisavn. Ja, men det är ju typ nästan Ullisavn. Det är det, men ja. jag tänkte att Hökerum låg åt Marks kommun typ. Ja, det kanske det gör. Det, jag, det känns som att det är lite både Mark och, och, Borå, kanske och så han Borås den gyllena medelvägen <laughs> <så>, mitt emellan. <laughs> Exakt. <laughs> Metropolen högerut. <de. laughs> nu tillverkarna. Uh -huh. <laughs> men fin. Men, aja, men då, då gör du liksom gör du själva snuset eller förpackningen eller vad gör du liksom? Alltså vi gör ju från grunden. Vi gör ju liksom blandningen i snuset. Vi, Ja. Måste vara. Då Vilken måste du veta, vad är, vad är det i det Det Där liksom. står faktiskt inte jag, så det har jag nej. ingen aning om. Nej. Men sen skickar sig det vidare och så gör vi de påsarna och vi packar dem. Och vi Gör det liksom. för hand? Nej, <laughs> vi packar ju inte snus. <laughs> Lilla du. Ja, men jag tänkte så man bara... Oh, nej, nej, nej, nej. Alltså, vad kan vi göra? Vi alla gör kanske upp mot vad kan det vara? 20 000... Alltså dosor per dag. Och då kan Oj. du tänka, då är det, vad kan det vara i? 25 stycken i. Men gud. Men så plockade de själv hade nog varit ganska... Ja, så här var handcrafted snooze from Sweden. Huck and metropolitan. Ja men gud. Nu men jag tänkte så här att man står så här och... Ja ah, nej, fy hade jag. Nej, nej. Oh, gud, men du nej. ser alltså massan liksom. Alltså den blandas ju själv liksom i en... Men är den äcklig? Nej, alltså det är som den, den är bara som ett pulver. Aha, jag trodde det att det var så här en fettig massa. Åh oh, alltså. nej, gud nej. Usch. Ja, det är illa. Ah, något nej, det är bara så. pulver så så det är ingen fara. Ja, alltså shout out till den som har kommit på vilket snus vi menar. Men det, det är vem som är som känner mig och vet vad jag snusar. Och det finns bara ett snusbolag i Hökerum. Ja, så det, det är ja. bara att söka i så fall. Ja, precis. Bara investigate. Yeah. Men nu vill jag höra din sämsta min sämsta egenskap, jag är väldigt lätt irriterad. Mm. Går inte någonting på första försöket, då blir det så att jag slänger saker <laughs> åt helvete. Liksom. Ja. Så typ spela minigolf. Alltså, Klubban har varit eh, fyra mil åt söder och eh, jag har gått därifrån för längesen. Liksom. Men gud. Ja. Har du läst den här boken Omgiven av idioter? Nej, men jag vill jättegärna. Varför har gjort det än vet Nej. Jag inte det är ju så här, rött är ju så här, om jag drar det snabbt, rött, rött beteende, mm. dominant, mm. sak och person, man skiljer på sak och person, man är väldigt, eh, brusar upp lätt så mm. här, eh, och man är inte så relationsriktad. gul är inspirerande, kreativ, relationsinriktad, hatar konflikter, mm. grönt är liksom lojal, eh, snäll och vänlig och hatar konflikter men mm. är relationsinriktad, okay. och blå analytiskt typ, mm. jag tänker mig dig som en röd rödgrön person alltså det hade det säkert passat aspring ja. på mig. Och men gröna, det är så här delen vill hjälpa till, vill vara lojal, vill mm. vara snäll och rädde så här har ha inga problem med konflikter och säga liksom så här mm. det. för det verkar ju vi vara lika på. Mm. Vi säger liksom så här är det lilla gubben. Så, Inget, personligt. Fisk, Inget personligt. Inte <laughs> personligt. Nej absolut. Är arg. Mm. Nej, jag Men jag, jag tror, tror du hade varit en, en Lite gul också. Så mm. har du. Och jag är ju röd-gul. Mm. Så jag har ju de färgerna i mig också. Det är yes. därför vi klickar bra. Tryck, det tror vet jag. jag med. Vi liksom, ä, ä, ä. Så här är det, Punkt. <laughs> ja, men typ. Men jag, jag har ju historia av att inte klicka bra med röd... Eh, vad heter det? Röd-blåa. Alltså? Det funkar inte jag med. Nej. Nej. tur att inte jag är det då? Nej, <laughs> ja, men jättetur. För blåa är så här... Vet uh, den. Uh. Syntolkning med drar upp ett par osinna glasögon mm. på, I mean, man är så korrekt, man stavar rätt och du vet. jag bryr mig inte om stav. Jag bara <laughs> det är en jag till en att där giffa jag skickar till nej men jag måste läsa <laughs> oh, my God. Alltså, det. Åh typ sjuk. kissade på mig, alltså, det var det roligaste jag, <laughs> jag någonsin. Men du vet jag sökte på I'm coming. Mm. Ja, och ni vet ju vad kan är på engelska. Och då råkar jag skriva Don't come for me unless I send for you. Alltså nudes då. men och så var det en gift typ på Beyoncé. Eller vem är det ens? Jag ja, jag vet inte. inte. Någon, någon, någon Gud vad rasistiskt. Någon mörk person. Alltså antagligen Beyoncé. Alltså jag orkar inte. Har du sett det? Ung bortskämd. Den eh, gör det upp. Nej, vi har inte varandra på Snap. Fan! Nej. Fan, det får vi fixa. Ja, men jag måste spela upp det avsnitt. Eller den, det. det här, vad han säger då. Det är så jävla roligt att skratta på mig, Skrattar på mig. <rät sus> det var något liksom. pissa på mig på grund av att jag skrattar Vänta lite. Nej, då är inte jag det heller. Vi tar om den. Packa Beyoncé korv? Nej, du gör inte jag det Packa Beyoncé korv? Då det. inte jag det <skratt> <skratt> korv, Beyoncé tycker inte det, det kan man se om allt. Ja, eh, parkera Beyoncé sin bil på, eh, på lastplatser. Ja, ah, men du gör jag det också. <skratt> <skratt> jag vill vara som henne. <skratt> ja, precis. Men då vill jag höra din veckans diss då. Att parkera på, ja. på lastplatser. <skratt> ja, eh, det är ju det enda som finns i stan. Alltså det finns <skratt> inga parkeringar förutom lastplatser. Och jag förstår inte varför. Ja, problemet är nej. Alltså hur svårt ska det vara att hitta en parkering? Va, alltså, vi åkte runt typ hela stan och äh. Okej, jätteöver <laughs> Det är ju typ hela stan ja, som men man kan alltså, åka ja. På. ja, verkligen. Uh, och vi hittade en där man fick stå på 15 minuter så jag kommer säkert ha en bot på 8000 spänn. Jag kommer tillbaka. <laughs> <laughs> var du bara ticka på så här det. <laughs> nej, fiffa vad hemskt. <laughs> nej, nej, nej, det får vi inte hoppas på. Nej. Dock såg vi ju en P-boots lapplisa. Eller vad? Precis, innan vi skulle komma in. Och så. Mm. Mm. Men Jättekul. vi får hålla en tumme var. Ja. <laughs> <laughs> du var vad töntigt. Den sitter så helast. Svintolk, Mia håller upp demonstrativt en tumme. Um. Nej, men då vill jag höra veckans positiva input. Eh, ja, vi nämnde det i början att min dyra soffa. Jag har köpt en ny soffa och det är typ det bästa, snyggaste, underbaraste någonsin mm. som jag har införskaffat mig. Så ja. är jag är så nöjd över den. Jag är ju asnöjd över min soffa också. <laughs> som är din tur! Gamla. Alltså... Gud, mm. alltså jag älskar den verkligen. Mm. Den är så här, den är hård men inte för hård. Nej, man kan precis. bulla upp den med lite kuddar och du vet, alla som sätter sig i den bara, jag vill ha din soffa. Ja. Fråga Emelie. <laughs> Nej, men, fråga Emelie för cash. <laughs> jag bara, bara. Yeah. Jag bara, kom. <laughs> Nej, men, men den är så fin och det var ett bra pris så jag kände liksom, att den är perfekt för mig. Mm. För min my är. ass. <laughs> <laughs> Nej, men ja, men den har spenderats många timmar i mm. faktiskt. Liggandes yeah. framför halvdags. Men, eh, men vad kostar ni soffa och var kommer den ifrån? Och hur eh, är den kvalitetsmässigt? Eh, alltså den gick på 15 000. Ja, men det är inte så eh, nej, för nej. Men för mig nu när man har flyttat hemifrån i en bostad. Ah. Det är ganska mycket pengar. Ah. Eh, nej, men eh, soffa direkt köper jag den på. Eh, jag visste inte ens om det bolaget Aha. förrän jag. Eh, det gick inte. Ja, men alltså precis. Jag sökte <laughs> på en ny soffa. Jag letar hur länge som helst. Och sen bara, mm. den här, den ska jag ha. Men vilken färg? Den är grå. Mm, jag gillar grått i sammet. Skojar du, Du Och får vita bilder. Ja, jag tog en bild på telefonen om du Ja, sen jag så kan så göra syntolk på den. <laughs> det är en grå soffa som är tre gånger. <laughs> Nej, sen så har den ju typ sån här vad heter det? Inte diamanter, Gud vad brutalt rätt. Så <laughs> <Och> diamanter. <laughs> Nej, men nit, inte nitar heller, men det är jättesort förklara. Pluttar. Ja, ja. alltså så såna pluttar. Det var snyggt. ser ut så. Gud, den är lite så här, vad ska man säga, lite så här um, om ni tänker lite industriell med nitarna alltså det lite typ nitar på mm. som inte är alltså som är platta som pluppar. Gud vad snyggt. Jättestor fin ja, sammet i mörkgrått typ. eller halvmörkt ja. Vad är din veckans hiss och dis då? Um, det skulle jag nog säga uh, veckans uh, Diss är BHs. Alltså usch, usch. <laughs> ja, Finns ja, det inte värre? <laughs> nej, och du vet jag har börjat köpa sådana här loose. Mm. Ja men så här... Um toppstyp. Mm. Och det kan jag tänka mig. Men de ska vara ändå liksom. Ja men eller hur? Alltså här och då känner man så här när man får ta av sig sin BH efter en lång dag, typ det bästa som existerar på den här planeten. <här> <här> ja, svar ja. Jo men är lite så och, och sen så känner jag jag är ju typ som har mig i bröstet. Ja men det alltså, har ju jag ah. alltså jag känner så här vad fan ska man med BH till? Alltså jag är ju sån här perky boobs. <här> <här> och då känner jag så här, då får de förlänga för för Nej men jag känner inte att jag har så mycket att visa upp. Ännu. det är samma här. Eller alltså, push-up liksom. Exakt. Så att jag går kanske ja, men 80% av tiden utan beå. Mm, ja. Samma här. Om jag ska på arbetsintervju så kanske jag har det. Mm. <laughs> 20% av tiden går jag på arbetsintervju. <laughs> <laughs> nej. nej, jag har faktiskt fått nytt jobb. Det är också en liten hiss på Ica igen. Mm, nej, vad kul. Mm. Får du trivs? Eh, ja, alltså jag ska börja nästa. Nästa vecka. Okay. Eller okay. Ja, inte den här veckan utan den veckan efter. Ja. Så jag vet ju, jag har ju innan sen har det varit lite problem, psykiska problem från min sida mm. som har gjort att jag har mått dåligt mm. och som jag inte kunnat jobba därför. Men eh, nu har jag varit arbetslös sedan eh, september, så då känner jag att nu är det fan och nu är dags. Ja, hoppas att det är bra. Ja, det blir bra. då. <laughs> Men jag tänker så här: veckans eh, historia. Eh, det skulle jag nog ändå säga är alltså människor som är öppna och ärliga och genuina. Mm. Jag hade en, en jätte jättefin i igår eh, som jag träffade faktiskt i Vi bara stötte på varandra och vi bara men, ska vi ta en fika någon dag eller såhär tjaka? Ja, kul! Ja men såhär, jättespontant mm. och, och hon sitter alltså typ i två timmar och berättar hela hennes sjuka och hemska livshistoria om hur hon blir utslängd hemma, mm. misshandlad mm, alltså hon, hon måste springa hem på håltimmar från gymnasiet och städa och diska. Hon måste passa oh, på sin familj. Hon är som askungen skulle jag säga. Det är verkligen en historia. Hoppas det slutar bra sen då för henne? Ja, hon har ju flyttat och så. Hon mm. har ingen kontakt med sin familj. Nej. Och du vet, det är helt sanslöst och hur, hur hon blev behandlad i sitt hemland. Hon är från ett annat land då. Eh, och hur hennes eh, pappa typ var när på på död hennes mamma. Hon minns det här. Hon var tre, fyra. Och vet, oh, det är så sjukt för hon vissa grejer, hon kan typ inte så här, käka vatten med För mm. att den där smaken påminner om, om den gången hon skulle till sin mormor och det hände när hon blev alltså hon nedslängd i asfalten så här Men och så hennes Gud. tänder flög ut liksom. Fy. Ja, alltså du vet, jag satt där jag bara Herregud. Men alltså, hur reagerar man när en sån situation? Nej. Vad ska man säga liksom? och du vet, jag fick ju panik för att hon började gråta och vet vi är ju inte så nära så jag Nej. kände så en gång och då kände jag att jag var tvungen att krama henne liksom, Jag kände bara herregud jag kunde så här alltså, jag, också, jag har haft en tuff uppväxt men det är absolut inte på den här nivån. Nej, men jag har typ blivit lämnad också av mina föräldrar men då var det för att de flyttade ifrån mig. Mm. Så det är inte samma som att hon blir utsparkad ja, literally alltså verkligen på trappen. Mm. Så jag tummen upp för människor som vågar berätta och det är en del av vårt bearbete också tror jag helt sjukt. Du bara, jag dissar mig eller jag dissar mig soffan <laughs> jag bara, ja, dissar eller jag dissar det här. Ja, nu känner man bara nej, <laughs> nej men, <laughs> men det kan vara en liten sak, det var en stor sak alltså, man är ju olika, man upplever alltså jag mm. menar nästa vecka kanske det händer världens grej för dig som du bara, wow, Och jag bara jag gillar mer <laughs> <laughs> exakt Ja men det är så här, det är olika vad man är just nu, mm. liksom för dagen. Det så mycket på bara en vecka liksom. Det är ja. helt sjukt. Det här. Ja men visst, där, nästa vecka kanske vi sitter på ett plan till Mallorca liksom. Vem fan vet, hur soft har inte det varit? Alltså, precis på tal om Mallorca Jag äh, skriver med en tindekille. Alltså? och han var jag bjuder dig på en resa till Mallorca du var äh, ja tack. Ja, ja, exakt, ja, Men nu har han typ slutat svara. Jag vet inte vad det är som har hänt. Så jag bara alltså, ba, ärligt talat om inte du skriver med mig så skriver du skriv det. Mm. Alltså skriv om du är mycket för han bara nu jag har sagt jättemånga gånger att jag har jobb att göra ba, men ärligt talat nu får du fan skärpa dig. Men jag tröttnar på sådana här ja, så Ja men gud jag och du vet om inte de ger mig uppmärksamhet jag är ju som tingeling. Mm. Alltså dog på grund av Ja, mm. jag känner igen mig i det där. Ah. Men man behöver lite så här, man behöver närhet, man behöver omtanke, man behöver kärlek. Sen om det är från familj, vänner eller pojkvän eller flickvän. Alltså det gör mm. alltså, man behöver uppskattning annars slutar Exakt. man att fungera. Tycker så jag. sant. Men nu kan ju inte jag så här kräva det av en tindekille. Mm. Men <laughs> jag undrar alltså, det här det <laughs> här. fem uppska fotmassage. <laughs> <laughs> Nej men alltså just det här att alltså jag frågar honom jag hade ett dilemma i morse så frågar honom vad tror du? Mm. Inget svar. Nej. Och då känner jag så här fuck you. Jag vill ha min resa till Mallorca. <laughs> <Jag> vad fan? <laughs> ja, skit Nu har vi jävla det här är typ det längsta här, Men det är bara för att vi bara flamsar. <laughs> paus. det. du är för roligt. <laughs> okej, okay, ska vi börja snacka lite om nej, innan vi snackar om ämnet så tänker jag fem snabba. Mm. Absolut. Are you ready? Ah, ja, det märker vi. <laughs> så snabbt som möjligt, Inte intejson nu. Nej, okej, okay. Just eller märkt? Eh, just. Jordnära <laughs> färg eller skrikig färg? Jordnära, herregud. Eh, sittpuff eller sackosäck? <laughs> sittpuff. Okej. Okay. eller toa? Kök. Nu <laughs> måste du välja pest eller kol cool här. då Liten säng eller dvergtå. Nej, men Gud. <laughs> Liten säng i småval. Har du tänkt så här? Man kan, ju <laughs> ja, man kan ju ligga i soffan om det skulle vara så. Det sa du ingenting om. <laughs> Samt med det fina bajsa handfatet också. <laughs> Fy fan, jag ser det framför mig. Åh oh, usch. i sinken typ av borste som bara följt Nej. bara den lilla sinken, det är för kiss, men den stora för. <laughs> <laughs> för fan vad äckligt. Oh, nej, fint. Nej. Okej, okay, men nu känner jag, nu drar vi igång på med veckans inredningsavsnitt. Yes. Okej. Okay, jag tänker så här. Du, jag, vad jag uppfattade dig som så har du, alltså, på tal om inredning, alltså, att du lägger upp allt i Borås Gud, det här, det här är det enda jag har Du <laughs> ah, Emelie, ja, vad, du... vad är det nu då? blir typ? snälla sluta. Det enda man ser på Facebook är, att har typ en annons på eller på uh, Loppis. Okej, okay, fan. Stäng ja, av notiserna. <laughs> ja, men du vet, man tänker inte på att man syns. Nej, Alla, alla är med ja, precis. i Borås typ. uh, Men jag tänker så här, hur, hur skulle du beskriva din stil i dagsläget? Oj, alltså jag är ju en sån som ändrar ganska mycket där av alla annonserna. Alltså ja. jag kan ha en soffa i två veckor sen bara, vad fan är det här? Så jag orkar Hur inte. länge har du haft min soffa? Den hade jag haft, när köpte jag den? I mars kanske. Och sen flyttade jag, ja, Oj. inte jättelänge. Mm. Innan det hade jag en soffa också. Så det är min tredje soffa nu. <laughs> oh my God. På typ ett eh, halvår. Men eh, sån är jag. Nej, men alltså jag, mm. alltså jag är väldigt eh, ljusgrott. Jag vet inte vad det är, men ljusgrått har jag fallit för något mm. enormt. Jag har precis gjort ordning i vardagsrummet, så jag ja. har ljusgrå väggar nu. Ja, eh, precis. Så jag är väldigt ljusgrå och vit av mig. Sen har jag så här, de här lite små svarta detaljerna bara för att det inte ska liksom bara bli för ljus hemma. Ja. Och sen eh, lite mossgrön har jag också hemma. Så. Oh, oh. Royalgrön <laughs> eller jordgrön. Alltså, oh. Jag har ett sånt överkast från Olens oh, mm. som är så här, den heter Sälda sällda okay. grön och den, alltså den är den djup, djup mm. grön men ändå liksom typ, lite glansig på något ja, sätt. så här Jätte, och marinblått eller den här färgen oh, den alltså, det här den där gamla rosa lilla ja. älskar jag men rosa i sig, jag spyr ja. den här skrikrosa eller den här biberosa jag klarar Nej. inte av det Nej alltså jag känner typ så här: den här eh, lite grå rosa myansen mm, är, den heter mauve, eller mauve, mauve, nej <laughs> vi ska här, vi nej jag tänker bara på skåning med antidepressiva, <laughs> alltså jag hatar det, nej men nej jag skojar. ja men <laughs> <laughs> nej, jag ska <skojar> men, <laughs> nej, men, men, ah, men yeah. det här gamla rosa gillar jag, mm. men som du säger, alltså marmor, alltså materialmässigt, mm. guld, mm. koppar, mässing, allt som så här blinker, mm. <laughs> <later>. uh -huh. <laughs> grått och svart och mm. typ så lite jordnära typ mm. som, det är alltså kanske inte just de färgerna men just det här lite alltså Det rinner ju till eller, ja, nej, eller alltså, så ja. uh. Jag är ingen sån som väljer åh jag ska ha ljusblått eller eh, orange eller gud, alltså det är så här, jag klarar inte av det. Det här som har så massa konstiga krumelurer och jättemycket färg vet, jag blir så här jag får nej. ont i ögat ja undi <laughs> <laughs> du kan inte tycka om så här designer det finns ju vissa tryck som är så ikoniska designertryck mm. som är väldigt så med, marimekko typ mm. med den här blomman Malvablomman tänker jag alltså det är så fort Alltså jag förstår vad du menar, men hade den varit vi säger färgerna svart, vit och grön absolut, mm. då kan jag ta det, just för att det är de färgerna jag tycker om. men hade den varit i rosa, orange och eh, någon annan färg, det blir mm. så här. nej, då skiter jag det, alltså jag, nej det blir jättebra ut här, liksom. Men kan du aldrig känna så här att jag ser inredningen som en canvas liksom, man mm. har en bas kanske typ så här. Något, någon enkel färg till typ vit, mm. och sen så plupp Lite färgkluttar mm. här och var. Kan jag du tycka det är snyggt? Jag har grönt som min färgklick. Liksom. Oh <laughs> det får du äga i. Om en grön och typ. Mm. Eh, sen finns det en färg som är inte Persiko, inte röd, inte orange. Typ lite korall. Eller? Korall! Uh. Korall, den gillar jag. Och att matcha den lite med. Eh, Jäj, um, ljuper är mörkvinröd, kan man mm. fin. Jo men absolut, Det är, jätt, jättemysigt. Mm. Det, det hade Mys, jag... Det är musik. Det är <laughs> Jo men det förstår jag. Och det är väldigt höstigt men så det passar väldigt bra. Mm. Mm. <laughs> ja men ändrar du liksom ut efter årstiderna. så? Altså det, det är mer bara blommorna hemma i så fall. Ja. För det är jobbigt att behöva köpa nya grejer just till. Eh, Alltså allt liksom. Ja. Och det är bara lätt att byta någon så här liten enstaka grej. För det gör så mycket. Att bara byta Precis. blommor. Det blir så här, aha, åh gud, de passar jättebra in nu liksom. Ja, men när du byter blommor så skulle jag säga mig att jag byter kuddar och pläddar. Mm. För då har jag liksom mina gröna pläder. Jag har min vit pläd. Mm. Min vit pläd. <laughs> min vita plär, och så lite somrigt där. Och så blommor kanske eller ljus mm. i mer ljusa färger. Det är mina så här, istället för blommor eller så ja. Nej, men ja, och kanske så. byter lukt på två Ja men precis. Nej men det är som när det <laughs> <to summer. laughs> Nej men det är som när julafton kommer. Mm. Alla ska säga det ska vara rött och det ska vara guldigt och det ska vara så här, ja. som en explosion. Vi säger nej nej nej. Jag kan ha det här vita och guldiga men alltså det här röda det behöver inte komma in. Nej. Ta bort det. Det är liksom. Ja. Alltså jag planerar ju lite på att köpa en julgrans, en liten julgrans, mm, kanske det vill 150. jag också ha. Ja, men Jättefin. det finns på att Rusta för typ så här 100 spänn. Eh, eller 200. Mm. Och, och då kände jag så här, du kan köpa en sån. Men sen vill inte jag ha de här typiska julgrans alltså kulorna. kulorna Utan jag hittar så här klackskor. Nej, Alltså typ så här små cirkusdjur, fast mm. de hade lite julutstyr. Alltså det var lite mer unikt. Man vill inte ha de här. Mm. Nej men precis, varför var alltså, mår var man kulorna? Ja, oh, <laughs> <jättedragigt. laughs> Ja, men verkligen. Och min... Men i detta kompis, hon brukar alltid pimpa trädet med typ läppstift, alltså inte riktiga. Men, Nej, ja, jag fattar. Ja, men såhär, <laughs> coola detaljer och det någonstans känner jag att det är mycket mer unikt. Mm, men exakt. Även om inte det är ljuligt, men vem har sagt att det måste vara ljuligt? Nej. Varför drar man in en gran Nej. inne i sitt hem? Det, liksom? det, det, det man kan lika gärna ha en palm. Jag ska ju köpa en palm. Oh, varför inte? Ja, det är också jag är en träd. palm. Ja, precis. träd som träd. Oh. Ja. Det kommer min syster, rage skita på mig. För hon älskar ju växter och djur, natur och sånt där. Uh -huh. Nej, det finns abnormala träd och ambivalenta träd. Och typ så här, man bara, vad är ens det? Jag känner också, jag bara, vänta lite. Bara, det, det finns inget som heter det. Men hon är så här, strukturella det låter nu. väldigt smart i alla fall. Uh -huh. <laughs> ja, men jag tänker så här. Alltså, när fick du upp ögonen för inredning? Alltså, när, hur, vad, vad var det som drog igång dig? Liksom? Eh, min mamma. Hon mm. är ju helt sinnessjuk. Alltså, hon är likadan som mig. Byter saker Oj. varannan kvart. Liksom. Nej, Bor hon men, i hus? Eller? Ja, uh -huh. Så hon gör ju också om och ändrar och byter mm. och så. Det är lite mer plats att agerar Ja, precis. Mm. Så det är lite därför. Så när jag borde hemma så hade jag bara ett litet rum. Liksom. Då var det inte mm. lika kul. Nej. Men så fort man kom och hade sitt egna, man bara, åh äntligen, nu mm. man får man göra som man vill. För då fick inte mamma bestämma, utan nu fick Nej. jag bestämma. Så det var jättekul när man flyttade hemifrån. Mm. Och då var det inte bara ett sovrum, utan då var det vardagsrum, mm. kök, badrum, allting liksom. Men var man lite, lite, alltså jag upplever mig som lite tafatt först. Man, man ville så mycket. Man ville göra så, så blev jag det så ja stöd. Det ja. var jag i början, alltså bara, men shit, alltså, det här vill jag ha, men jag har inte råd. Jag vill ha det här också, det funkar ja. liksom inte. Men det var därför man köpte lite på loppis i början ja. för att få in ett hem och sen alltså därav att man byter ut eller säljer precis. och så blir det inte lika dyrt sen i slutändan utan köper man något billigt mm. säljer det och får lite pengar då kan man köpa något annat och lägga en liten summa däremellan så ja, man precis. inte köper nytt hela hela tiden Ja, men känner du att din stil har... För vi pratade lite om det innan med förändring av stil och sånt där. Känner mm. du att din stil har förändrats? Om du, om du skiter i de här snabba ryckorna med att byta och så... Har din stil förändrats liksom? Och vilka stilar har du haft sen du flyttade hemifrån liksom? Alltså jo, det kan jag tycka. Alltså ja. när man är liten, eller liten, yngre. Mm. Så blir det att man ser inte ett hem som ett hem. Alltså det blir Nej. så här att man har sina leksaker framme. Mm. Man har en liten docka där och man har... Man har så här bara konstiga och ja prylar mm. hemma. Men sen blir det när man flyttar hemifrån. Det blir att man vill få bort allt det här. Och få fram mm. lite så här. Snygga tar... detaljer. Ja men typ. exakt. Uh -huh. Alltså en lampa räcker. Man behöver inte ha fyra lampor hemma. Liksom det... det räcker med en man lampa Jag övlat. Mörkt till hem du måste oh, ha. Men... <laughs> Welcome <laughs> to my cage. <laughs> jag menar, det räcker med liksom en lampa där. Du inte ha fyra lampor i fönstret. Det räcker med Nej. en. Mm. Så det var så här att jag delade typ det. Och sen i färgmässigt. Då var det också typ när man var liten. att mm. Då fick man inte bestämma utan. Eh, då kunde det varit att man hade någon rosa i Bara för mm. mamma tyckte det var fint Men det tyckte inte jag om så jag bara... Nej det vill Nej. inte jag ha <laughs> Jag har lite trauma faktiskt mm. Anledningen att jag gillar stil och inredning Och inte för mycket färg var för att När jag var liten så renoverade vi huset så Vi bodde liksom ett jättestort fint hus i centrala Och ja. rås här, jättenära här eh, Och eh, då skulle vi göra om min, mitt rum Och då tyckte jag så Pappa jag vill ha vitt Mm. Lita väggar redan ja. Då. Ja. Eh, Eller så här något neutralt Typ så här ljus, ljusgrönt mm. eller någonting. Så här, Som ändå var lite barnsligt Men ändå inte för ha. Kommer upp en dag Och hantverkarna har tapetserat oh Lila väggar oh nej, alltså, lila och, och en Det här är ännu värre En stor jävla fondvägg Som är störst av allt Men en mörkblå himmel med fjärilar på i grönt, orange och lila. Jag får ont i mitt Ass, jag får ont, jag vet! Det är just det här, bara för att man är ett barn så vill man inte ha en massa konstiga prylar hemma. <laughs> det är som att pappas inner spirit bara ja. fick utla ja, men Nej, men jag, jag mådde illa, för jag, ty jag, jag tycker det var pinsamt att hemkillar. Ja. hem killar. Nej, men det är väldigt kul jag... att du tog upp just det, för att den här lila färgen har jag aldrig tyckt om, kommer Nej. aldrig tycka om. Jag vet inte vad det är, men jag Nej. tål inte. Och sen fondväggar. Mm. Jag förstår inte Nej. fondväggar. Nej. Kan man inte bara ha ett helt rum med mm. en färg? Varför måste man ha en alltså, Jag kan förstå, jag kan hålla med lite visst. Men sen kan jag tycka det är snyggt om man har... Kanske någon neutral nyans och sen så kanske en lite mörkare nyans på en mm. vägg. Men i samma färgskala så alltså att du, du gör inte grönt rum och blå vägg. Nej man exakt, då, alltså, alltså jag spyr. Grönt och mörkgrönt uh -huh. kanske, eller så här att, för det är lite mer mm, exakt det är en ny dimension. Man behöver liksom inte ha en vägg med massa fjärilar. <laughs> Nej, jag känner det, man bara, pappa, ärligt talat, är real. Och min surra fick, vet vad hon fick? Nej. Oh, hon fick gula väggar, men border med lejon på. Alltså, ja, vet du vad min bror fick. Han fick ett helt rum. Nej, så här var det. Han fick. Det är så sjukt. Han fick både hav och himmel. Han fick himmel med flygplan på. Och sen fick han ett hav. Och då de tappat cement och bara gjort våg. Nej, men Och du vet jag kände ball så blev han äldre så ville han måla om och så målade han typ en svart vägg. Och du vet, skulle han måla av om de här vågorna? Ja. du vet, blev jag bara svarta på. <laughs> kan se det här framför mig. Alltså det var, så om så jag snyggt. hittar bi bi bibler, bilder någon gång så jag måste skicka dem till dig. Oh, ja, det, frukt, det här vill jag alltså, se. Det var kaskad all over. Liksom. Oh, nej, alltså, det, var det var som att en, en deprimerad konstnär har spytt på väggarna verkligen. Med sin oh. färg. Bara. <laughs> alltså jättesjukt. Men men vad, vad känner du att eh, du helst köper din inledning någonstans? Liksom, är det en viss kedja, butik, eller är det olika? Är det lopp? Vad känner du in inför det? Alltså jag känner ju varför samla eller samla. <laughs> eh, köpa grejer på samma ställe. Ja. Det är roligt att liksom få inspiration från olika ställen och inte bara ha samma mm. stil. För vi ser att man går in på H&M då brukar de ha en och samma stil. Liksom. Ja. Och går man till annat ställe så har de en stil. Det är mm. liksom kul att kunna blanda lite och inte bara ha rakt eh, raka grejer och ja. inte, alltså det, så här, man får blanda lite för annars blir det så tråkigt mm. att ha samma sak hemma liksom. ja, så jag har ingen så här, favoritplats att eh, handla grejer på Nej. utan det kan vara både i affär där man ser det. Alltså, det man håller i det och kollar på det känner mm. lite ser hur det ser ut och sen kan det vara kul att köpa på internet för där ser man lite på ett annat sätt. Mm. Eh, man får fram väldigt mycket mer grejer än att gå i en butik. Liksom. Precis, det finns ju ett helt hav där ute. Oh, ja. mm. Verkligen, man kan sitta i timmar och ja. bara klicka och nästa sida så det ja. sida 1 av 522. Och mm. typ. så alltså bara... har man 4000 grejer i korgen. Man bara, ah. oj, nu blir det ha, lite honom, lite, ta bort den här där. <laughs> <laughs> den, <laughs> den behövs inte nu. <laughs> Minus 15 kronor. Oh, <laughs> men, Gud, ja. Nej, men jag håller med dig. Alltså, jag kände ju typ att när jag flyttade till eget nu, eh, 99% var Loppis. Mm. Eh, det enda som det var så kul det enda som inte jag fick eh, köpa på Loppis var en eh, hylla från Mio. Mm. För ett och två. Men, men alltså den, det är sådana sjuka priser jämfört ja, med... Alltså jag ska Lyssna, jag, kom, jag kommer till det. Mm. Den fick jag gratis. För att hon glömde att scanna in den. Va? Mm. Hon glömde Va? alltså ni, scanna ni in den. inte på det här. Ja men du vet hur dum får man vara? men hur jag kan man ställde inte? den där, jag bara, ska inte scanna den? Och sen så kollade jag bort det ett tag, du tänkte att hon hade skannat den. Ja, men precis. Den. Och sen så märkte jag, fan vad billigt det var. 800 kronor. Åh oh, nej, de har inte scannat hyllan. De var två personer. Men då känner jag, då får, men de, men då får de skylla sig själva. Om Varför de vi ska vi? <laughs> det ju så skrämmande. <laughs> men om de känner så här, att de hellre ska stå och prata om, ska du äta lunch, när har du semester? Skyll er själva. Ja. Det är inte mitt ansvar. Nej, absolut inte. Nej, och liksom, jag Men sant, inte... tackar inte jag till en gratis hylla? Liksom. <laughs> nej. Och jag känner, det här var ju inte... Alltså, de kommer inte kunna fälla mig för någonting här. för nej, Jag ser inte ens vilken mybutik det är. Nej. Uh, och, sådär, och när det var och så. Men jag kände bara att de kommer upptäcka det här när de gör en, en inventering antagligen. Mm. Och det saknas du, lite pengar här. saknas lite pengar och en hylla, oj då. <skratt> Kolla igenom övervakningskameran ja. Nej, men de vet ju inte var de ska leta liksom. Nej. Eh, så jag kände att, skylla er själva, ni är ett stort multimiljonärsföretag. Ja. Alltså, jag har aldrig förstått mig på det företaget. Nej, inte jag heller. så här, åtta kassor, en kassa öppen <skratt> och så resten står och tjötar med Ja, men du vet, mm. det är hopplöst. Och det var samma sak när jag beställde bord och stolar därifrån. Första gången jag flyttade hemifrån. Mm. Alltså jag vet inte hur lång tid det tog innan jag, jag fick hem det. Alltså Nej. jag väntade flera veckor. Men bara hur lång tid kan det ta att skriva ett brev till deras jävla lager och säga hej vi ska ha bord och stolar. Alltså Nej. skicka det på en gång. Men samma sak, jag skulle köpa en liten ljuslykta. Mm. Din order kommer levereras vecka 48. Och det var vecka 44. Oh nej. En oh, ljuslykta. Jesus. Oh. Oh, resten hade ju kommit liksom. Mm. Jag, jag fattar inte. Och sen att det blir för också bara, Nej, det skulle komma i vecka 45. Ja, men det kom vecka 47 för vi har lite strul här. Vad? Ah oh, ja. Jag ska gäster idag. Ska vi sitta på golvet? <laughs> <laughs> lite så. Gud, vad tänker folk med? Nej, jag vet inte. Nej, nej, jag orkar inte. Men jag tänker så här hur mycket skulle du säga att du spenderar på inredning i månaden? Åh oh, nej, vill ju inte svara på det här. Alltså det är så jäkla olika varje månad. För ja. köper man i soffan för 15 000, ja då har man spenderat jävla mycket pengar på den liksom. Då är det ja, den budgeten Ja klar. precis, budget, eh, ja. men andra månader så hittar man mer saker än vad man gör liksom. ja. eh, Så ena månaden bara, åh nytt bord, nya stolar. Andra månaden, åh här hittar jag en lampa. Alltså det är ja. väldigt stor skillnad så. så jag har Känner du att du gått någon månad utan att köpa något? Nej, <laughs> alltså det är alltid någonting. Ja. Det kan vara en liten sak till en stor sak. Alltså Alltid är det någonting, Men, eh, vad tyvärr. <laughs> <laughs> Men vad, vad är det dyraste du har köpt förutom soffan då? Oj, vad kan det ha varit? Väldigt svår fråga. Mm. Eh, alltså det var valde typ mitt eh, bord och stolar i så fall. Mm. Eh, vad gick det på? 5 000 kanske. ja mm. Så det är inte så illa ändå. Nej, precis. Det finns ju de som köper sängar för 40 000. Ja, liksom. nej det fattar jag mig inte på. Alltså nej. man kan sova skönt i en som kostar 8 Man behöver inte köpa någonting för så mycket pengar. Nej, 800? Nej, 8 000 tänkte jag på. Men mm, då är ju det det dyraste du köper. Nej, men jag sa inte att jag har köpt en säng ah. eller 8 ah. <laughs> Jag att man varit. behöver inte köpa en säng för så mycket nej. pengar. För jag tror inte man märker sån jävla skillnad nej. på det. Världig det enda som är dyrt i hela typ sänggaven. så alltså, det känns ja. som att den kostar mer jävla mycket mer Jo men är och den sängen jag har nu jag har ju fått en säng av min hyresvärd för de är ju rädda för så dock fattar jag inte, jag får ju ta dit soffor och kläder äh, och inte äh, alltså, det fattar, men det fattar inte jag det är nej, som att de tror att man ska förstöra lägenheten om man tar in det, liksom. jag vet inte nej men, det lät ja, skumt. Och jag hade ju min beloved säng. Jag har en sån här stor, tjock jävla hemnes. Jag vet inte vad de heter. Men det är en sån här känd gavel från Ikea. Jaha, jag vet vad du menar. Med på mena. sidan Aa, och här så Man kallar det böcker och, Aa, och Ja, och lådor som man drar ut. Och mm. den har jag spenderat flera tusen på. Ja. Och det, jag typ börjar gråta insåg att jag får inte ta med mig den här. Men det är, det är slut. Själva gaven får jag ta med mig med sängen jag fick där var N20 Och den var N80. Nej men gud. Mm. Oh, hade varit. Ja, alltså jag var jättesur ett tag men jag var glad för att jag har fått lägenhet. Ja, absolut. Men, eh, så jag sålde det till min syra för 2 liksom. mm. eller 25, men jag. Mm. Eh, jag ville ha 3 först men Mm. Det vill inte hon. <laughs> Nej, hon vill inte ge. Nej. Så jag fick lite extra cash, men samtidigt så här sängen ja, för de har riktigt alltså, bra säng. Ja, ja. tråkigt. Jättetråkigt, men det är ju lite så alltså det kanske låter ytligt och jag är verkligen inte den materiella tjejen, mm. men vissa grejer fastnar man bara för. Sin data, oh ja. sin eh, säng, Absolut. eller någonting som man liksom känner att mm. det här är mitt liksom. Ja. Alltså, sängen spenderar man ju så mycket tid. Alltså, du sover ju bort halva ditt liv då. Oh, ja. Varför ska man inte investera en bra? Varför ska man ha en så här äcklig eh, engångsing? Ja, Eller vad visst. heter <laughs> <laughs> <Engångssäng. laughs> jag? Jag tar det ju varje dag. Så <laughs> mycket för gör jag. Nej, men du vet sån här. Ja, ja, förstår, ja. Varför? Alltså, man måste investera i sin kropp liksom. Mm. Exakt. Eh, sen så känner jag det som är närmst kroppen kan man investera i. Alltså, mm. typ, alltså med, kemikaliemässigt tänker jag. Mm. För det är också en del vetenskap: alltså, vilka kemikalier fram omskyddsmedel. Ja. Eh, små detaljer behöver man inte bry sig om. Nej, men, men typ så här soffa, säng, ja. möbler alltså som man sitter på. Samma sak med smink. Liksom. Det som är närmast huden ska vara mm. bra märken. Exakt. <laughs> <laughs> eh, nu ska vi se. Mm, men då, då vet vi vad det dyraste är och vad du spenderar och sådär. Mm. Eh, men alltså... Hur ser du på inredning ur ett liksom, om vi tar ett mer historiskt perspektiv? Hur har stilar förändrats genom tiderna? Jag tänker 50-talets minimalism, 60-talets bodusa mm. och 70-talets hippiera. Du vet, gillestuga det här. Uh. Eh, träfa ner och, och, och, och... Allt det där. Bastu-inredningen typ. Uh, och, alltså, var det bättre förr? Alltså, har vi hämtat inspiration från förr och vad i så fall? Alltså, jag kan ju säga så här att eh, typ balkar i taken. Ja. Det tycker jag är så jävla fint. Ja, tack. Även fast det är så gammalt och så här. Ja. Men jag tycker det gör så mycket till det här. Verkligen. Men de här träväggarna, alltså nej. de här bastuväggarna. Jag, jag, nej, jag kräks. Det är kaskad. Verkligen. Jag kräks. Ja. Och de här trän, allting ska vara i trä. Det blir så här, kan man inte bryta av med Bryn någonting? Inte fint trä. Det är typ äckligt. Det är, vad heter björk. Ja, så äckligt trä. Det räcker såhär, man kan ha trädgål typ som här inne. Och ja. resten kan vara någonting annat. Ja. Men man behöver inte ha trä av allting liksom. Nej, och det är typiskt norskt också. Nor normen mm. äh, inreder ju trä överallt. Liksom. Alla alltså, att... nya stugor ska vara träd. Aj, kom till min mysiga lille gilig <laughs> Ja, men alltså det är inte mysigt. Nej. Alltså det inger ju en viss 70-talskänsla, absolut. Ja. Och det här, du vet den här marimekko i orange och brunt. Mm. Alltså... Det är så här 70-talet i nötskal och lite senavskrivet och lite flygande Jakob och sådär. Men jag kände någonstans att jag tycker absolut att man kan inspireras. Jag inspireras ibland lite av 50-tals minimalism mm. eller 40-tals minimalism. Och och det kan vara fint att ha lite så här fjädrar och sånt ja, på typ att talet Men inte kombinera. Nej, man behöver inte ha hela årstiden. Eller så årtalet. <laughs> årstiden, <laughs> du behöver inte ha slö och så. Om vi tar hela årtalet hemma. Då kan man liksom ha någon grej från det årtalet och den här från ja, det. Ja, liksom. verkligen. Så det blir så att det inte bara blir en stor, hel äcklig klump. Här Nej, med, liksom. <laughs> det blir bara en röra. Aj, men jag så. tänker så här... Äh, alltså, med um, inspiration och så. Alltså, hur ser du på framtidens inredning? Vad tror du kommer finnas och inte oj, finnas? Oj. Oj. Om vi får bara spåra fritt liksom. Kommer alltså det vara så här känn... teknologiskt ja, Alltså eller? jag känner bara att här, allting kommer ju flyga Alltså det kommer, ju... ja, alltså det kommer vara teknik Allt ja. finns teknik är i borden mm. I stolarna, du kan höja, sänka Exakt, alltså att allting, det kommer inte vara någonting som En soffa kommer inte stå på golvet Den kommer ju liksom sväva i luften oh, Ja men den kommer vara helt alltså Typ så här, som en litet mål. Det kommer liksom ja. inte vara så här, fyrkantiga Utan den kommer Nej. vara som en stor boll typ. ja, Inget fyrkantiga, allt kommer bara vara rundat ja, och mysigt Åh, Inga hårda härlig. kanter typ Nej, man, kan ja. inte, man kan inte typ så här slå sig för allt är bounce <laughs> <laughs> det är Ja men är lite alltså, så känner jag. Väldigt barnsäkert ändå. Ja verkligen. ner för trappan och var flyg <laughs> <laughs> Alltså gud. Ja. Nej, men absolut men då, då tror vi lite samma där då mm. tänker jag. Men Eh, alltså vad tror du om vi tar ett mer hållbart perspektiv? Vad tror du? Vad ska vi tänka på eko bra material alltså ett hållbart tillverkat? Vad ska vi satsa på? Vad ska vi dumpa för att jag känner plast nej tack. Nej det vill inte jag heller. Nej. Och det finns plast i allt. Ja jag vet. Mat. Tyvärr i kläder i inredning. Ja. Nej alltså jag blir ju bara så ledsen just för att så mycket trä som alltså huggs ner varje dag alltså det, ja. kan man inte bara lägga av med det här träet? Kan man inte bara göra någonting som är fake trä liksom? Ja. Och, och ta inte bara den här plasten, trä, som plast säger. och trä. Ja. Alltså, jag tycker att man kan satsa på trädetaljer. Mm. Absolut. Trä i kvalitativa syften. Mm. På ett ställe. Exakt. Men sen kan man hoppa det där. Och sluta hugga ner fula trä. Alltså, <laughs> vad fan? jag stå. Vad <laughs> finare natur. Du ska inte sitta på väggarna. Jag fattar inte det. det men absolut, men Trä kan man ju ändå tillverka igen, eller alltså det tar ju tag. Mm. Men jag tänker, plast går ju aldrig. Nej. Det är ju en icke eh, produkt. men produkt. Eh, så du tänker så här, alltså fejkträ, fejkplast, med tyge kanske, mm. med sten och, och marmor och sånt Exakt. kanske. Men jag fattar bara inte varför man ska förstöra så mycket så när den är förstört. Nej. Kan man inte bara låta det vara ett tag och så liksom, Nej, bara låta det vara... Ja, men verkligen. Alltså, det är ju verkligen så att ett trä kan bli en miljon tändstickor, men mm. en tändsticka kan förstöra en miljon träd. Exakt. Det, är så. det är så, krävs så lite för att förstöra så mycket. Mm. På tal om plast. Din snusdosa där. Vet du hur många plastburkar vi slänger med då? Jag vill inte veta. Nej, det vill du inte. Vad är, det som är feltryckta? <skratt> alltså, de kan vara förstörda så att de inte kan stängas till exempel. Mm. Och, att, ja, och sen de och snus Alltså portionen liksom Är fel eller att de ser fel ut Utan vi måste ju kontrollera sånt hela tiden uh -huh. Och är de fel och så blåser de iväg Och då är ju själva dosan kvar Så då slänger man ju allt det Fy fan, <skratt> ja. då återbrukar ni det På något sätt, smälter ner det och... ja, Det vet jag faktiskt inte hur det Nej, går till Det borde alltså det är osmart att inte göra det ja. Jag. Ja, Fast vi... sen är det ju färgat också Lite Nej men det är bara bandrollen som är färgad Jaha. Det är plasten igen Eller den här. Det ja, det här som står här. Det är... Ja men det är bara plast. Om du drar bort den så sitter det ja, på plasten. ja, men... ja men... men det vore ju bra om ni kunde göra det. Mm. Ja, nej, jag känner, kan man inte göra det av något annat material? Måste man ha plast det det? Nej. Alltså, tänk Trä. Man ska, nej. <laughs> Trä <dosen>. Cement. <laughs> Fan vad den nej, har den i fickan. Mm. Men jag tänker så här. Om vi, om, vi om vi ser mer på den etiska aspekten. Alltså, mycket, vad tror du din inredning kommer ifrån? Alltså, är det barnarbete? Är, vill du tänka på den? Alltså, är det djurtestat Eller så här, Jag är inte så jätteinsatt i det här att jag läser nej. på att rätta av djur är detta nej. liksom så. Eh, men men är barnarbete tänker jag. Med stora kedjor som utnyttjar barn. Men det är också en sån grej, det är inget jag är så himla insatt i. Jag Nej. vet ju att H&M är brutala in, ja. alltså, när det kommer till det. Just det. Och jag är inte jätte så här att jag går till H&M just för Nej. att jag har hört liksom, allting som har hänt. <här> eh, men så tänker ju inte alla utan de blir så här, ja, det mm. var ju nice. Ja men precis, mm. man tänker inte efter innan liksom. Nej. Hmm. Men med mer svensk tillverkat då kanske. Mer lokal. Det är ju ja. dyrare men då kanske man behåller saker. Det är ja, soffa exact, exempel. Ja. Jag tror inte du kommer slänga bort den om en nej, nej. <laughs> nej det hoppas jag inte. Nej kommer den ännu snyggare. Jag köper den nu. Du bara hopp, du kanske ska också. Det kanske blir så att jag köper din en dag. Oh, ja, men det gör jag gärna. Mm. Du behöver inte ens lägga upp det. Du kan, vi kan skapa en intern loppisgrupp eller något sådant byter som bara smugglar. Ja, vi rockar, så här har rockar vill ha de här inredningstitarierna så här för att möta sin Vad ska du ha de här eh, jostakarna? Kostar inte mycket. Åh, oh, ja. ja. Men jag tycker typ om vi ser mer till stil och inredning Mm. Du har du hört talas om eh, Feng Shui? Nej, aldrig faktiskt. Aldrig? Mm. Det är egentligen eh, en väldigt känd eh, sätt att indrida från Japan, tror jag, eller Asien. Ja, jag antog att det var någonting därifrån. Ja, Fengshu! Mm. <laughs> men det är i princip att tänk dig, vi säger det här, eh, jag pekar på bordet, det här är ditt rum som mm. du ska inrida. Och så har vi dörren eh, längst bort till höger där du sitter mm. Och så beroende på då eh, vad fönster och dörrar sitter ska du inreda. Eh, så att du ska absolut inte ha någonting under sängen för mm, det okay. skapar oro hos dig. Mm. Sängen måste stå nära fönstret det alltså det är en psykologi bakom det här borde ah, för ja, att, ah. att samla bra energi mm, Det är lite hokus pokus kan man tycka mm. men det finns faktiskt belägg för att det här du sover bättre om du har det så här eller de här färgerna. Som att inte ha speglar i sårummet. Ja, ah, det skulle jag nog aldrig ha. Nej, det har inte jag. Nej, Jag hade det innan för då hade jag ett Men ja. Så fort jag blir av med allting, det blir så att, jag vet inte om man inbillar sig. Men det känns som att man sover bättre så fort de inte är där. Ja, liksom. men det blir så alltså att vi är ju inlärda att, att se um, hot i allt. Mm. Och att se en spegel, då kanske det blir liksom att ja, du jag ser dig nej, själv. och Det och är bara, en demon <här> som är i spegeln så ser det när du sover. <här> nej, jag ja, vet jag inte. Det men, uh, men absolut. Men jag tänker så här... Um, men nu vet vi lite om finktjus och sådär. Mm. Eh, alltså, tror du att det finns alltså, vetenskap bakom inredning i olika materialstilar eller sätt man inredar. Alltså oj, det är en väldigt så här, stor fråga. Gud, ja. det, alltså, som sagt det är inget jag sitter och tänker på för jag är ingen som lägger bakom alltså, så här, vad allting handlar om. Och så. Ja. Men det finns det säkert. Men jag alltså, tänker typ, om du går runt på Ikea så har de väldigt, det tar lång tid för dem att skapa ett nytt rum mm. och de har ju tanke bakom det ja, att detaljerna ska framstå på ett visst. Tror du de tänker på sådana saker? Psykologi och sånt? Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, jag tror ju bara de tänker på att det här ska matcha med det och tänka lite ja. att ljuset ska ligga bra över köket. Ja. Att, alltså så ja, bara, men jag tror inte att de tänker bakgrunden till att man kanske ska sänga lite där med fönstret för då kanske det blir så här. Alltså, jag. Ja. Så tror jag inte att de är. Jag, jag tror... tror nog det. Du de tror det? Har, alltså inte köken. Men jag tror du vet. Det finns ett specifikt rum på Kia som jag alltid faller tillbaka på. För det är så fint. Mm. Det är så mörka möbler. Mm. Svart och trä. Det är så här, i bärsaväggar. Mm. Det är massa bookshelf, massa fylld med böcker mm. som ger en lite färgklick. Och du vet någonstans, det är sån harmoni. Nej men det får. blir så lite mörkare färger ja. i ett sovrum. Det blir så här, åh här ska jag sova. Ja. Man ska inte ha ljus i ett sovrum. Det Nej. hade jag ju inte rekommenderat någon. Nej. Och mörklinsgardiner, garanterat. Alltså, det är så här, <håg> Eller per det... Ja. ja, Det är det alltså... med mörklinsgardiner. <håg> men, ja. men nu har jag, i dagens läge har jag bara persäner. Men jag, för när jag får köpa en sån... Äh, mörklädningsgrin som är sammet mm. och mm. tjocka jävlar. Ja, men det har ju jag. Mm, Mav. Mm. <laughs> alltså, det hade varit så fint. Ja. Men jag tänker så här, äh, så vi, vi tycker lite olika där. Mm. Men jag tänker så här, har du hört talas om Ikea-effekten då? Mm. Nej, du har inte pålas. Fräcka Nej, jag lilla. Tösad. Min lilla tösad. Mm. Nu ska jag ta hår i under mina vingar. <laughs> Nej, men alltså, det innebär egentligen, det har ju mer med, med möbelbygga och konstruera. Mm. Men... IKEA-effekten bygger på att om du köper hem vi säger att du köper hem en hylla mm. eller en, en byrå för en IKEA mm, uh. om du får utrymme att bygga den här byrån själv, att konstruera den själv eh, och känna att du har gjort det själv mm. då kommer du uppskatta den här möbeln mer det blir en liten boost för att det här gjorde jag själv det är som grottmänniskan och elden ja. det här gjorde jag själv, det här måste jag göra igen så att det är ett sätt att konsumera mer för du känner det bra. De har inte gjort någonting. De har bara gett dig möbel och instruktioner. Du har gjort resten. Alltså så känner inte jag. <laughs> nej. Du bara hatar så här möbeln alltså som det, fick Nej från. men det värsta jag vet är ju att montera ihop det. det du har inget hållemål. Nej, nej det är det jag, jag är nej. rätt irriterad. Jag ja. klarar inte av det. Jag får panik. Ja. Alltså det jag brukar slänga går... instruktionerna och försöka själv. Ja men alltså gå efter det här med ritningar och letar efter rätt skruv. Det blir så här ja. nej kan inte man bara få allting till en. Som att ja. det är färdigt att bara ställa det där det ska stå. Precis, sen, alltså, sen förstår jag liksom att instruktioner kan vara bra, mm. men ska man bygga ihop grejer ska man vara två. Mm. Jag och min bästa killkompis byggde ihop, när jag bodde på mitt andra, där jag bodde nyss. Mm. Eh, då hade vi en egen uteplats, eh, för det var markplan. Och då byggde vi en, en paviljong okay. som man har ute. Och vi var precis klara, och då märkte vi att vi hade satt om helt fel. Så att allt stod utåt, istället för att vara invecklat Det är en sån grej, att när man väl bara ja. äntligen är klara så bara... Fan, ja, det, är det var fel. är 35 grader ändå. Ja, vi bara, hur, hur är det blir Man inte då. då blir uh, så här, då skiter man mig och slänger något uh, <laughs> det här med att slänga det heller. helvete. Och men typ, jag kände så här för att jag är upp. Sen så är det ju också ett bra test med att mäns partner, han var mm. inte min partner, men alltså med ens partner att lyckas man gå en dag på IKEA och mm. få hem saker och bygga upp tillsammans då är det liksom Ja, exakt. <laughs> men alltså, allting är mycket roligare när man är två. Göra någonting själv, ja. det är ju så jävla tråkigt. Jag behöver ju en kille eller någon som bygger mig som är logisk. Ja. Jag behöver ju lite det här blåa. <laughs> inte blå-röd då, blå-grön. Ja. Blå <laughs> men killar jag faller för är oftast det faktiskt. Mm. Väldigt så tillbaka åt, men, tillbaka Tillbaka åt, <laughs> sorry, men, men Lite så analytiska men ändå snälla. Mm. Exakt. Nu ska vi se, um, om vi tar så här inredning ur ett filosofiskt och psykologiskt perspektiv då. Mm. Uh, alltså rent, uh, vad tror du där? Liksom att, uh, tjänar inredningen så kan du känna sig lite lugn av viss sak, en viss, kan du bli stressad av vissa prylar? Eller så här? Oh ja, jag blir ja. väldigt stressad av någonting med mycket mönster. Alltså uh -huh. när det är så här mycket, så mycket som händer liksom. Ja. Jag blir så här, kan du bara ta bort det? Jag vill inte kolla på det. Är du lite lessy typ? Ja, mm. alltså verkligen You're less så. You're lessy smår. Vi säger att de här gardinerna, det stör inte mig någonting för att de syns knappt. Nej. Hade det varit en gardin här nu med 4 olika färger och 1 olika mönster, det blir så här, ja. kan vi gå till ett annat rum? Alltså jag blir, mm. så här, jag blir bara stressad av att se sånt. Men jag, jag känner igen det faktiskt. I, Sen... Kommer du ihåg Fritis ja. har ju alltid färger. Ja. Det är <laughs> därför man ja. inte går dit. Nej. Nej, men det är samma ja. sak med färgerna där också. att Är det så mycket starka färger som ja. jag inte mitt öga liksom inte klarar av, då blir det så här, jag vill inte vara här. Nej. Så, det är jag väldigt, jag, ja. så, så, så fort det är enfärgade, alltså ja. lugna färger, då blir det blir så här, ja, men, mm. här kan jag vara. Men jag tänker så här, om vi tänker fritids, alltså, alltså man förstår ju inte hur färger och mönster påverkar barn. Nej. Man blir ju mer stressad av det. Ja. Skulle ett fritids ha harmoniska jordnära färger så tror jag att barnen har varit lugna mm. också. Det tror jag med. Ah. sen det räcker så. liksom leksakerna som är så mycket, det liksom händer där mycket där, då behöver det inte hända så mycket runt omkring nej. där heller liksom. jag ska köpa såhär naturtrogna läksaker, alltså typ ja. såhär trä och så alltså gungar hästar och såhär vad har du Gunga, <laughs> träst du får inga lego-bitar nej. <laughs> nej men såhär, tror jag. varför tror du liksom det är ju inte så konstigt egentligen, varför är sjukhus ljusa? varför är all inredning ljus? Varför men det är bra för att är... man inte ska bli stressad nej. Man, lig det det. Man, man ligger där och det händer mycket. Då blir det att När man redan är stressad över hur, alltså över hur man mår och allt det ja. som händer. Och det springer en massa läkare överallt. Ja. Va, hur dåligt har man inte mått med alla de här äckliga färgerna och vänsterna Alltså man blir tokig. Verkligen, det finns ju en anledning till att 70-tals människor var tokiga. Ja. <laughs> <laughs> det var färgerna. <laughs> ja. Fan. Men jag tror absolut. Så det spelar ju en stor roll. Mm. Ehm, både filosofiskt, filosofiskt och psykologiskt så. Mm. Men om du får tänka så här blunda och tänka nu Hur ser ditt drömhus ut? Åh oh, nej, alltså jag har ju typ en bild framför mig, alltså jag har ja. ett stort jättestort ut. Alltså tvåvåningshus så ja. det ska vara alltså det ska vara på nästan lite. Det känns liten, lite LA. Ja, <laughs> <laughs> no, en liten alltså det ska stå på en ö kan man säga. Och så ska mm. det vara vatten, alltså havet. Ska det kring. vara vatten runt ön? <laughs> ska inte vara nöket då? <laughs> Nej men så ska det vara lite små öar. Alltså, man, man ser bara små söta hus på typ andra sidan. Alltså det, mm. det ska liksom vara harmoniskt. Det ska inte vara mitt i stan. Alltså det hade jag inte klarat av. Ah. Oh, jag vill du... gärna vara lite för mig själv, typ. Ah. Så. Och väldigt ljusa färger. Och jag vill inte vara mitt i smeten där man ser 48 000 olika lägenheter som är gula och lärigheter. Jag gillar att du alltid refer refererar till 48. Ja, ah. <hör> jag 4. det. Så här 48 000 tiden, Nej, va? The golden number, <håh, antagligen. <håh> men då, då har vi en liten bild. Alltså jag är lite samma. Jag vill ha ett så här stort, alltså öppen planlösning. Mm. Sen är inte så öppet till sovrummen och så. Mm. Men alltså öppet så att kök och allrum, matsalsrum. Och ja, men exakt. Och Vardagsrum är liksom i stor mm. L-form typ. Så att det blir alltså en, en atmosfär att ingå i. Ja. Så att det inte blir så här, vardagsrum, där, kört, där. Och så att folk ska stänga in sig, utan ni ska vara umgås med mig. <laughs> nej men alltså, men sen absolut att vardagsrummet ska kanske vara på, nej inte vardagsrummet, sovrummet ska vara på övervåningen och det ska vara flera to så mm. att man inte behöver fightas över sådana pötterdesser. Ja, petylser. det hade inte varit jättekul. <laughs> nej, kök är ju extremt viktigt. Mm. Jag ska stor köksö och så här fint Bjäl, oh ja. balkar i gud, i, trän, vad, ah. i trän i, trän, <laughs> i taket liksom. ja, gud vad så fint. och mycket så här, cement, mycket marmor mm. mycket guld mycket så här, trä mycket mm. mörkt trä mycket kvalitativt ah. mycket kvalitativt <laughs> och som godsjammator och ja, eh, massagedusch och ah. Åh oh, gud, jag, alltså, jag, jag flyttar in hos dig då Ja, <laughs> man fick ha fortsatt Single moms, yeah. dricker vi varje dag Och så att, yeah, <laughs> jag, ska, yeah. <laughs> jag hörde min kompis berätta Hon var, besökte mig igår i lägenheten Och så berättade <laughs> hon att hennes Psykologilärare Han är en gammal man lite uh -huh, så här, uh. Sån. Uh, Och uh, han sa alltid Wow, wow <laughs> Åh oh, nej! Jag var så <laughs> jättekulig. Wow, wow, wow. <laughs> bra sagt. Wow, wow, wow. <laughs> det sa tjena, tjena, tjena. Åh nej, har du hört med Sigit? Har du inte sett Sigit? vad Nej. Tjena! Sigit? Har du inte sett det? Nej. Oh my god, oh my lord. Oh <laughs> jag var tvungen att pausa här lite för att visa Emelie nu. Men vad tyckte du? Alltså det där var typ det roligaste. Alltså. alltså jag får har inte målet. Har du sett Sigit? Jag får ont imorgon. Jag ska göra en tygväska. Alltså. Alltså, Siggigt. <laughs> nej, det var brutalt. Det var brutalt. Det är brutalt. Alltså verkligen. Men, eh, oj nu tog jag en bild på mig själv här. Oj, ja. jag är egenkört. Egenkört. <laughs> <håh>, Nej, nu ska vi återgå till diskussionen. Eh, Siggigt. Siggigt. <laughs> Check på den. Okej. Okay. Hängde du ofta på liksom, The Sims och designarhus? och oh ja, och det var det bästa ja. jag det. Jag gör ju det ah, fortfarande. Det jag är ju Sims 4. Nej, vad ja. kul. Alltså det, att göra de här familjerna, det skete ju. Det var ju bara ja. bygga som var roligt. Ja. Och sen när man var färdig, aha, aha, då kör vi ett nytt hus. Det var ah. så att jag ville spela. Svarte, alltså, ja. Man vill ju inte spela för det, de bara blir värens Cry Babies efter en halvtimme. Man bara, jag mm. mm. vill inte göra någonting. Man bara, okej, okay, jag har ju en unge nu på The Sims. Ja. Ah, han har ju ett jävla temperament. Asså. Jag kan inte... Om man är kissnördig, då blir han arg för att han är kissnördig. Och då vill han inte gå på toa. Men hur fan ska han gå på toa? Nej, va? Så jag måste ta en interaktion. Man, man klickar så här, gå på toa, gå på toa, gå på toa. Typ sju gånger till slut. Uh -huh. jag han bara, ah, fine då, gå alla på toa. Ja, men bra, nu borde du bättre i alla fall. Fuck you, Gilbert. <laughs> han heter Gilbert och så alltså, afro. Ah, nej, vad söt. Vad säga. Och du vet, han går aldrig och lägger sig heller. Så hans eh, sömnparametrar går aldrig upp. Så att han tar alltid en tupplur. Men det är så gulligt, för att lägga sig på kudden till en liten boll, så här. Så Nej. sover jag så ser han sig så Och tänker, aha, oh Gilbert, du är så so cute, but you're stupid. <laughs> <laughs> Gilbert, you're gonna learn from me. <laughs> Okej, okay, men jag tänker så här. Alltså, tror du det är viktigt att man ska skapa sin egen stil? Eh, och, så där, och kan man även göra det med en liten budget? Alltså, viktigt är ju inte. Men alltså jag känner så här att det, jag tycker inte man behöver skapa en egen stil. Nej. Utan man kan ta... Eh, inspiration. Mm. Eh, sen så kan man ju gå, alltså, göra någonting helt utav det. Ja, precis. Eh, så, <här> ja... Jo men verkligen, det är ju sen som du sa att det är väldigt smart att kanske köpa på Loppis först och sen så inser jag liksom, det här Exakt. gillar jag, det inte. Ja. Och så byta ut istället för mm. att ta bort det. Istället för att köpa en ny soffa för 15 000 sen bara, två veckor efter nej, vad? det här vill jag inte ha. Nej. Köpa en ny soffa som kostar 13 000 efter det. Men sög du liksom på den karamellen ett tag med den här nya soffan eller var det liksom Alltså inputs? jag har ju alltid haft en soffa just för att jag känner ja. att det är lite skönt att sitta i. Alltså när man är så mycket folk och så. Ja, verkligen. Eh, sen har jag så stort vardagsöng så jag ville få ut mm. alltså någonting utav det. Eh, sen så var det så att jag hade en bild framför mig på hur min soffa skulle se ut. Ja. Och det var jättesvårt att hitta. Alltså jag har satt ju flera månader och letat efter någonting som jag verkligen det här ska jag ha. Ja. Och sen så hittade jag den jag bara, 15 000 skiter jag ska Alltså så var det så jag bara, jag har letat efter dig i flera ja. månader. Jag ska ha det oavsett vad du kostar. Nej alltså <här> gud, jag tror att du ska köpa människan. som <här> <här> bara, designar. igen. <här> <här> Nej men vad tror jag, du? Du, går, du går. Du bor i en mm. Nej. Två. Två. Ja, det var det jag tänkte så här. Men då är det Hall, kök, är det sovrum där då? Det, eh, det, nu? Min hall sitter liksom ihop med mitt vardagsrum kan man säga. Ah, just det. Så det är ganska stort så. Sen på högersidan direkt så har jag som en liten garderobsaldelning. Ah, och sen det. fortsätter man och så har man ett badrum. Sen kommer kök, sen kommer sovrum. Jaha, så jag, jag har... trodde det var kök direkt. Nej, ah, nej. Mm. Du får komma förbi någon gång. Ja, det får jag göra. Men det är alltså, vad jag såg av ditt hus eller din lägenhet var ju att det var väldigt fint och harmoniskt. Och mm. Jag kände mig, alltså, det var ju inte så här en jobbiga. Så här. Du vet, man kan komma hem till eh, folkbobor och sloppis och det var typ, det ligger pizzakartonger överallt. Åh oh, nej, jag och vet, jag, får är jag får panik. Ja, alltså, men verkligen. Och sen, visst, man kan ju inte alltid ha det superrent heller. Men grej, man försöker i alla ja. fall. Och man ska hem folk. Mm. Eller så här, sen är ju inte jag en högtid som bara. Nej. Så men alltså, man får ju tänka lite. Ja, det värsta är ju jag att när det kommer så alltså gäster, typ, man och pappa men vi kommer förbi, vi är utanför en om tio minuter va? jag måste ställa, du kan inte komma nu alltså, det är såhär, jag måste ha det nej. rent innan någon kommer hem ja. jag kan inte ha grejer framme stående så det blir här: det ser bara, nej men det är inte är då, det är alltid att ha lite rent eller såhär, lagom Aa. rent, för att då kan man ta in folk som. plocka undan efter det direkt, ja. oavsett hur jävla jobbigt Aa, är. Men men det är, det jobbigare det sen disktonen. nej, exakt Aa jag har ingen diskmaskin nu eller ung um, men jag, jag har en så här pytteliten diskmaskin som får plast i typ, fyra talgkärnor och åtta bestick. Så, <skratt> så, <skratt> så stor så <skratt> stor och så allung, bara in nej men så blir det som ett pringelsrör Sen måste du tippa den för att få ut ja. <skratt> nej <skratt> men den är brutalt liten Usch. jag ska försöka <skratt> få bort den och skaffa min större om det är. men tror du man kan dra vatten nu som helst då? tänker jag och så alltså, det är ju draget. draggas jag tänker att jag bara drar ut den och stoppar in mig <skratt> <skratt> och ni är <skratt> nu det är att dra in den där stifar in i kontakt. Nej men, nej, men som rörmockare hade jag aldrig velat se. Fall, nej jag bara drar ur och stoppar in en ny för fan. Oj då, gick du sönder fan. Jag vattenskada för två miljoner. Oj då, hela huset måste saneras. Nej, jag hade nog du gjort det själv, absolut nej. inte. Men jag tänker du så, så svårt pizza, kan det inte bara. Men gud. Nej men sant. Men jag tänker så här. Tänk om en dragare eller rörmockare sitter och lyssnar på det här nu. Vad va fan? Håller de på mig? <laughs> <laughs> Men, ja. Men jag tänker så här alltså, Tror du att ens stil och inredning Kan säga mycket om ens identitet Och personlighet? alltså Det tror jag, absolut ja. För att eh, min förrätta jobbarkompis ja. Han flyttade typ ganska direkt efter När jag flyttade och ska flytta ja. bostad Eh, och så var jag hemma hos Hanna. han hade gjort i ordning. Ja. Alltså, det var ju verkligen så annorlunda emot vad jag har hemma. Det ja. var verkligen så här, det var sån kontrast. Han hade mycket färger, mycket där trä. Mm. Så här gamla. Och jag bara det här är så inte jag det här. är. Det. Jag bara, jag kan du ändå det tycka det är fint? Alltså det beror ju helt på mm. hur man har inrätt det. Är det bara så mm. att man har ställt lite saker huller och buller, det blir så här att det finns ingen det finns ingen så här röd tråd typ. Exakt, mm. utan det är så här där står det en sak och där står det en sak och blir så här vad fan har jag kommit till? Är det en jävla soptipp det här? Om en liten så. Ja, lite så ja. Sen kan jag känna så här att jag kan tycka att saker är snygga men jag skulle aldrig vilja ha dem själv. Exakt. Ja. Det, är så här, det här passar inte mig. Nej. Så det är väldigt så. Han, han är en helt annan människa än vad jag ja. är. Och det märks ju på ens hem liksom. Men har du sett det här? Det finns ett inredningsprogram som heter Vem bor här? Mm. Mm. det är ju så, man blir ju överraskad mm. hela tiden, vissa är ju så obvist där bor hon, ja, exakt. men andra säger bara, va, bor han i ett kråkslott liksom, ja, men lite så, så sjukt vad är detta? Ja, det vi tror är kyrkor ser ja. jättenormala ut så normala mm. inte alls kristna utom att man kan se kristna, men Nej. vi en kristen gloria eller så, aura eller? Ja. men vad ska du säga, vad är dina bästa tips för ett snyggt och bra inrätt hem? Alltså gå för ens magkänsla. Man ska ju inte ja. gå efter någon annans grej. Nej. Utan det är så här att gör det du vill ha. Du ja, ska precis. inte lyssna på. bara, För äh, så kan du inte ha det. Du måste ha det här. Bara. Utan gör det du själv vill göra. Ja. Eh, och sen så är det bara att eh, tycker du att det är bekvämt att ha en eh, alltså en eh, svart soffa. Ha det då. Mm. Liksom. Så, ja. Alltså, gör det du själv vill göra hade jag sagt. Verkligen. Bara. Och sen jag, mina bästa tips är nog att inte köra skrika färg på väggarna. Nej. Min farbror hade målat rött. Jag kan Det förstörde. Nej, jag kan ge ett exempel här. Alltså jag bodde ju i en lägenhet innan mm. jag bor där nu då. Eh, och den hyrde jag i andra hand, det var en bostad. Aa. Eh, och eh, där fick inte jag göra någonting utan jag fick jag ha de väggarna och det köket som hon hade. Uh. Hon hade ett rosa kök. Nej. Alltså det var rosa. Det. Nej, ljusrosa, alltså babyrosa, typ så bar barbyrosa. Alltså jag hade fattat, typ så <skratt> här Parkinson har ju alltså, gått där. Ja, det in var verkligen där. så och eh, de här kakelplattorna, då var de här orangebruna plattorna det vet. Och det, det, det gick inte ihop mitt öga jag jagomodet så dåligt varje gång jag gick in i mitt kök och bara Nej, en sån gud. sak istället för att göra ett helt kök rosa, Gör det vitt och ha rosa detaljer. Ja. För att det gör så mycket för att skulle du ångra dig då kan du bara bytt ut med rosa igen och sätta in en ja. annan färg. Blir det att du har ett helt rosa kök då blir Nej, det, att, det blir Var luckorna rosa alltså? Mm. Men jag kan känna att nu låter vi som världens ytligaste människor. Ja, men men verkligen. Är ju verkligen men jag känner typ att det är så viktigt för hur man ett, ens hem är en mm. trygga punkt. Man måste ju trivas. Mm. Trivs inte du med rosa då är inte du ytlig utan precis. då tycker du bara inte det är fint. Ja. Och jag, det gjorde ju inte jag, det var därför Nej. jag sökte nytt För jag klarade inte av Vad var kvar där Jag fick inte måla om, men jag fick gud. inte göra någonting Men hur länge var du kvar? Blir hon sur? Alltså jag hade ju kontrakt till, vad blir det? Sista augusti typ ja. Men jag flyttade ut typ två månader innan Ja. Eh, men jag betalade fortfarande hyran där Så jag sa att hon kunde liksom inte säga någonting Nej. Eh, men jag flyttade i januari, flyttade ut i juli Så jag var inte där så länge Nej, men gud. Och, efter... Och var det på Sjöbo då? Ja, ja, så det var bara någon gata ner så. Men gud. Eh, så jag ville bara därifrån. Så jag hittade en lägenhet på Hemnet och det var så här: den ska jag ha, där vill ja. jag bo. Ah. Och då beställde jag, beställde. <laughs> <laughs> Klickade jag på kartan så var. Det måste nog ha varit. Ja, en så här en tid på så att jag kunde gå och kolla på den. Mm. Så det gjorde vi kanske klicka nya alltid på kvällen. Oj. Eh, men hon hade så mycket tid, vet, alltså hon är världens bästa mäklare helt mm. klart. Verkligen. Ähm, var det Karina eller? Ja, ja jag älskar Karina ja, så jättemycket. Ja, helt klart. Ja. Eh, sen så blev det att jag kände att Shit, här bor jag liksom eh, <laughs> du är innan du ja. <laughs> Exakt. Här bor jag <laughs> Nej, ja. men det kändes som att det var mitt hem redan ja. sedan innan Så fan. jag sa ju det till henne bara ah, men jag ska bara åka hem och pappa Och diskutera lite och kolla typ så här Så att jag har råd med det och så ja Men betalar du själv insatsen eller? Ja, ja, ja. Men det, är ju det, det måste man göra för det var det 15% Ja kanske, precis nu Men jag är. tänker finansierar du insatsen mm. själv? Eller fick du hjälp? Nej, alltså mamma och pappa hjälpte mig att ja. eh, låna ut först till mig. Så ja, att jag behövde ta, ja, så jag betalade av till dem sen, liksom. <gör> eh, så att jag inte fick lägga den hela summan direkt. Eh, så den mm. här kontantinsatsen eh, mm. betalar jag och mamma och pappa ihop kan man säga först. Okay. Men sen betalar jag de pengarna till dem <gör> eller så här. Vad kostade lägenheten i köp, inköpspris? Eller vad man alltså den låg ute vid 6,95. Det är så, ingenting. Nej, nej. Och det är sen, ja, sen så var vi tre som budade. Mm. Och jag la mitt sista bud på 800. Ja. Och efter det så var det så att får jag inte göra nu så kan jag inte jag köpa den. För att det blev så mycket för mig i utgifterna kan man ja. säga. Precis. Jag är själv så jag var jätt, alltså det, det är ganska mycket i månaden. Typ mm, 8000 spänn betalar jag tror jag. Mm. Eh, Och då, så, då fick jag den sen. För att mm. det var ingen mer som kunde bjuda Och då vann jag den och då var jag ju typ <laughs> alltså, ja, men Jag var... känner typ Sjöbo är ju mm. inte de, alltså, det finaste området. Och du känner jag att över en miljon på Sjöbo är inte värt. Mm, nej, absolut nej. inte. Nej, nej. Eh, sen är ju Sjöbo fint så sett. Men mm. det är ju inte det bästa stället. Det är ju inte så centralt egentligen. Eh, det är ju relativt men ändå inte mm. Nej, men jag är ju bott på sjön ja. på typ hela mitt liv. Så det blir så här att jag trivs ju där borta. Ja, Men ja, du vet. Ja. Ja. Du går till Ritz. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har Nej. nog aldrig varit där. Har du inte? <laughs> och gud, jag skulle köpa. Nej, gud. Ja, och så då jag vinner. är skitsamma. Men <laughs> jag och min kompis, vi ringde, vi ringde langare en gång. Mm. Det var ju den du vet med där. Ja. ja. Och så köpte vi liksom ett helt flak av en langare för 500 spänn. Oj. Sidor. Och han Oj, bara typ slänger ut på oss och bara pengarna, gör mig. Men gud, Vi är inte, så här, och det har ju inte med rits att göra men du vet man förknippar ju så här. Ja. Men annars, om jag får säga ett tips, vad jag känner typ det är att eh, inte blanda för många olika stilar och mm. material. Och mm. sen tänka så här, det här lärde jag mig av en kompis som gick design. Man ska aldrig köpa typ kuddar som är rutiga eller zigzaggiga eller randiga i Nej, olika gud. mönster. Du kan inte ha i mönstret och sen en halvrandig mm, efter. Mm, det mm, går mm. inte, Du får du ha en mörk eller en ljus mm. eller en blank. Mm, eller så här. Jag förstår henne. Ja. Det är det ögat bara, man får inte i huvudet. Ja, men alltså, det är ju en viss psykologi bakom det att man måste vara mm. sänd. Typ. Det räcker med en liten randig kunde. Ja. Sen behöver du inte ha liksom, den här Nej. rutiga bakom, och den prickar. Nu blir det väldigt mycket här. Liksom. Ja. Och sen kände jag typ chäbbychick, fy fan, <laughs> fy fan, rosar och lycka, välgång, kärlek, framgång, carpentier Jag kan säga så, det tittade jag om först, <skratt> för att min mamma liksom uh, var den så det <skratt> var, jag, jag var ju henne först kan man säga, mm. men sen när man kom därifrån, ba, vad är det här för skit? Ja, och så, är ju det. det är så mycket text hela tiden Du vet de här <skratt> hjärtarna, och sen de vita och sen är de lite slipade i kanter som mm. trät och åker mm. lite igenom. Så, kärlek är framgång. Ja, nej. Och så var nej där inte. Kärlek är så <laughs> <Dyra Skit>. soffor. <laughs> och jag bara dyra får du bara skit. Så det känner ser. jag just nu. <laughs> ja, men nog om det, vi tar det sen. Mm. Vill du ta en fika nu? Ja, det jag är jag jättesugen på ja, fika. Absolut. Ja, jag gillar att vi det i din <laughs> <laughs> Vi tar en fika. Ni Nej, så <laughs> okay. yes, tack så jättemycket, Emily Strömberg, tack för att du ville medverka. Får jag prata glad innan du pratar om ja. mig? <laughs> Nej, men tack så mycket. Eh, och tack för att ni har lyssnat. Ni lyssnar där ute. Jag vet att ni finns. <laughs> Även om ni inte märks. Nej, men, eh, nästa vecka så kommer vi eh, återkomma med ett nytt avsnitt på fredag. Och eh, ja. Eh, Ta hand om er där ute och fundera själva hur, vilka, hur man framställer sig själv genom en stil och inredning och, och fundera mycket på att om ni ska flytta eller sådär, att ni faktiskt kan köpa från Second Hand och att det mässa går att ordna ihop och att det kan se väldigt fint och enhetligt ut. Yes! Tack så jättemycket! Tack! tack. Hej då!